Характерник. Представляю вашій увазі Роман Гамсона Кнута «Вікторія». Переклад на українську мову Федя Федорціва. Адаптація перекладу власна. Розділ Мельників син шов і думав. Це був дужий хлопчина років чотирнадцятий. Смаглявий від сонця і вітру, сповнений найрізноманітніших думок. Коли підросте, то стане виробляти сірники. Лиш подумати, як небезпечно, коли він будь-куди прийде із сіркою на пальцях, і ніхто не наважиться привітатися з ним. Яку ж пошану матиме він серед товаришів Через своє непривітне ремесло? Він оглядався по лісі за своїми пташками. Він знав їх усіх, Відав до їхні гнізда, Розумів їхні крики І відгукувався їм на різні лади. Не раз приносив їм грудочки тіста, Що їх скачав бувало з борошна у батьковому млині. Усі ці дерева, Уздовж лісової доріжки були його добрими знайомими. Навесні добував із них сік, а взимку був їм ніби маленьким батьком, очищував з них сніг і випростовував гілля. І навіть там, у занедбаній каменоломні, жоден камінь не був йому чужим. Він викарбував у них числа й букви, розставив їх по порядку, наче парафіян довкола свого пароха. Дивовижні речі відбувалися в цій стародавній каменоломні. Він звернув на бічну доріжку і спинився над ставом. Млин працював. Неясний і глухий шум оточував його. Хлопець звик бродити в тих місцях і розмовляти із самим собою. Кожен бризок піни мав своє окреме, маленьке життя, про яке варто було говорити. А там, біля греблі, Перевалювалася вода стрім голов і виглядала, наче білий рушник, що його повісили сушити. У ставі за шлюзом водилася риба. Не раз просидів він там зі своєю вудкою. Як він виросте, то стане водолазом. Безумовно. Скочить у море з корабельного містка і потрапить у далекі краї Та чужі царства, де стоять велетенські чарівні ліси Колишуться сюди й туди А на дні стоїть кораловий палац А принцеса моргає до нього з вікна і каже «Увійди!» Несподівано він почув за собою своє ім'я Батько стояв і кликав його «Йоганесе, за тобою прислали з двору! Повезеш панечів на острів!» Зібрався чимдуш у дорогу. Нова велика ласка зустріла мельникового сина. Панський двір, оточений зеленню, був наче невеличкий замок або навіть велетенський самітний палац. Побілений дерев'яний будинок з багатьма арковими вікнами в стінах і на даху – а з круглої вежі лопотіла корогова, коли в дворі були гості. Народ називав двір замком. За двором з одного боку розливалася вузька морська затока, а з другого шуміли споконвічні бори. У синій далі видніли маленькі селянські хати. Йоганес підійшов до містка, і паничі розмістилися в човні. Він знав їх раніше. Це були діти пана замку і їхні товариші з міста. У всіх були високі чоботи, в яких можна брести водою. Та Вікторію, що була лише у маленьких туфельках, і якій до того ж, не було більше десяти років, треба було переносити на берег, коли вони причалили до острова. «Перенести тебе?» – запитав Йоганес. «Чи можна?» – сказав отон з міста. Юнак підліткового віку і узяв її на руки. Бачив, як несли її підняту вгору, і чув, як вона дякувала. Тоді крикнув Оттон. «Так, а ти наглядатимеш за човном. Як він, власне, називається?» Йоганес, відповіла Вікторія. «Так, він постереже човен». Залишився сам. Вони пішли уздовж берега з кошиками шукати яєць. Стояв якусь хвилину і думав. пішов би радо з ними. Човен можна було б витягнути на берег. Важкий? Ні, він зовсім не такий важкий. Вхопив за край човна і підтяг його трішки вгору. Чув сміх і пустощі молодих людей, що віддалялися. «Ну, гаразд. До побачення» але ж вони могли спокійно взяти його з собою. Він знав гнізда, куди міг їх завести. Чарівні, забуті печери в горі, де мешкають хижі птахи зі щетиною на дзьобі. Раз бачив він навіть ласку. Розвернув човен на воду і повеслував на інший бік острова. Проплив уже добрий шмат, коли до нього гукнули. «Вернись назад!» «Ти полохаєш птахів!» «Я хотів вам лише показати, де я бачив ласку», – відповів, ніби питаючи. Почекав хвилину. «А потім можемо викорювати вужів. У мене є сірники?» Відповіді не було. Розвернув човен і веслував назад до пристані. Тут витяг човен на берег. «Як він виросте!» то купить собі в султана острів і закриє до нього доступ усім. Озброєний корабель оберігатиме береги. «Ваша величносте!» – сповіщатимуть раби. «Там сів човен на милину молоді люди, що в ньому, загинуть». «Хай собі гинуть!» – відповість він. Ваша величність, вони благають про допомогу, ми можемо їх ще спасти, між ними є жінка в білому одязі. Рятуйте їх, наказує він громовим голосом, і він бачить панечів із замку знову, через багато років, а Вікторія падає йому до ніг і дякує за порятунок. Нема за що дякувати, я виконав лише свій обов'язок. Відповідає він, ідіть собі, куди вам тільки подобається в моїй державі. А потім він наказує відчинити палацову браму товариству і пригощає їх на золотих тацях, а триста смаглявих рабів гуляють і танцюють усю ніч. Коли паничі із замку хочуть від'їжджати додому, Вікторія не може поїхати, вона падає перед ним і ридає. «Бо вона його любить!» «Дозвольте залишитися тут! Не відпихайте мене від себе, ваше величносте! Зробіть мене однією з ваших рабинь!» Розмріяний волочиться Йоганес уздовж берега. «Так, він врятує паничів із замку!» «Хто знає, Може, вони десь заблукали на острові?» «Може, Вікторія повисла денебудь поміж скелями і не може поворухнутися. А йому тільки треба простягнути руку, щоб її звільнити. Та діти здивовано глянули на нього, коли він наблизився. Він покинув човен. Ти мені відповідаєш за човен, сказав оттон. Хочете, я покажу вам, де росте дика малина, спитав Йоганес. Вони мовчали. Вікторія поквапилася відповісти. Справді? А де ж? спитала. Та паниж з міста опанував себе одразу і сказав, «Тепер нам немає часу цим займатися». не почав. «Я знаю, де можна знайти мушлі». Знову мовчанка. «А в них є перли?» – запитав Отон. «Подумай тільки, якби там були перли?» – додала Вікторія. не відповів. «Ні, він цього не знає, але мушлі є там, далеко». На білій гальці треба мати човен й пірнати за ними. Таку думку висміяли зовсім, а тон заявив По твоєму, я маю стати водолазом. Йоганес почав тяжко переводити подих. Якщо хочете, я можу залізти он туди на гору і звідти скинути важку каменюку в озеро, сказав він. Навіщо? Просто так, а ви подивилися б. Але й цю пропозицію не прийняли, і Йоганес, засоромившись, замовк. Потім він почав збирати яйця далеко від інших. Коли гурт знову зібрався біля човна, в Йоганеса було більше яєць, ніж в інших. Він обережно ніс їх у шапці. Як це сталося, що в тебе стільки яєць? запитав паничи з міста. Я знаю, де їхня гнізда. Відповів щасливий Йоганес «Я перекладу їх до твоїх, Вікторія!» Стривай. крикнув Оттон. «Навіщо це?» Усі глянули на нього. Оттон вказав на шапку і сказав. «А хто мені гарантує, що шапка чиста?» Йоганес не сказав нічого. Його радість згасла. Розвернувся і пішов у глиб острова. «Що з ним?» «Куди він йде?» – нетерпляче запитав Оттон. «Куди ти йдеш?» – питає Вікторія й біжить за ним. Йоганес зупинився і промовив стиха. «Я покладу яйця назад у гнізда». Вони постояли хвилинку і дивилися одне на одного. «А потім по обіді підуть до каменоломні», – додав Йоганес. Вона нічого не відповіла. Там я б показав би тобі печеру. «Так, але я боюся», – відповіла вона. «Ти казав, що там дуже темно». Йоганнес усміхнувся крізь смуток і сказав відважно. «Але я буду з тобою». Цілими днями бавився Йоганнес у гранітній каменоломні. Люди бачили, як він там працював і говорив, хоч був сам один. Часом ставав пастором і правив службу Божу. Те місце було давно покинуте, тепер ріс там на камінні мох, що затер усі сліди людських рук. Але всередині, в таємній печері, мельників син навів лад і усе там прикрасив, у ній перебував він як ватажок найсміливішої в цілім світі опришківської ватаги. Він дзвонить срібним дзвіночком. Малий чоловічок, карлик з діамантовою пряшкою на шапці, забігає до печери. Це слуга схиляється аж до землі. Як прийде княжна Вікторія, то введе її сюди, говорить Йоганнес голосно. Карлик знову кланяється до землі і зникає. Йоганнес простягається вигідно на м'якій канапі й думає. Він підведе її до крісла і буде подавати їй пахучі страви на срібних і золотих тарілках. Палаюча ватра освічуватиме печеру. За важкою завісою із золотої парчі у глибині печери буде для неї справлена постіль, а дванадцять лицарів вартуватиме біля неї. Йоганес піднімається, виповзає з печери і наслуховує. На стежинці чути шелест розхилюваних гілок і листя. То ти, Вікторія? кличе він. Так. чути у відповідь. Він йде їй назустріч. Я боюся, говорить вона. Він здбагає плечима й каже. Я був, власне, всередині. Виходжу якраз звідти. Убіходять до печери. Він показує їй сідало на камені і каже «На цьому камені сидів велетень» «Ой, не говори про це, не розповідай мені такого, тобі не було страшно» «Ні» «Так, але ти казав, що в нього було тільки одне око, що він злий дух» Йоганес замислився «Він мав двоє очей, але на одне він був сліпий» Так він сам казав. Говорив він ще щось? Ні, не розповідай мені цього. Він питав, чи хочу я хочу йому служити. Але ж ти цього, напевно, не захотів. Боронь тебе боже від цього. І я не сказав ні. Ти з божеволів. Хочеш бути замкненим у скелі? Не знаю. На світі також дуже погано. Пауза. Відколи ці поночі приїхали з міста, ти бавишся тільки з ними, говорить він. Знову пауза. Йоганнес говорить далі. Але я дужчий і краще можу тебе нести і висаджувати човна, ніж будь-хто з них. Я переконаний, що я можу тебе тримати цілу годину. Поглянь. Він узяв її на руки і підняв угору. Вона обійняла його за шию. Ну, довше вже ти не можеш мене тримати». Він опустив її на ноги. Вона сказала, «Так, але отон теж дужей. Він бився з дорослими». Йоганнес запитує недовірливо. «З дорослими?» «Так, це правда. У місті». Пауза. Йоганнес думає. «Гарно. Значить... «Нічого вже більше про те й говорити», – каже він. «Я знаю, що зроблю. Що ти хочеш робити?» Піду на службу до велетня. «Ні, ти зовсім з божеволів, чуєш?» – кричить Вікторія. «Мені все одно. Я так і зроблю». Вікторія думає, що тут робити. «Та він, може бути, не прийде більше?» «Прийде», – відповідає Йоганнес. Сюди? швидко питає Вікторія. Так? Вікторія встає і звертається до виходу. Краще вийдемо звідси. Не спіши, говорить Йоганес, що зблід сам, бо нині до ночі він не прийде, о півночі. Вікторія заспокоюється і знову хоче сідати. Але Йоганесу важко вгамувати страх, який він сам нагнав. Йому стає доволі небезпечно в печері. Він каже, коли ти взагалі хочеш тегеть, то на дворі в мене є камінь з твоїм іменем. Хочеш, я тобі його покажу? Вони виповзають з печери і знаходять камінь. Вікторія горда і щаслива з цього приводу. Йоганес зворушений. Він готовий заплакати і каже, коли ти глянеш на нього, то згадаєш мене, як я вже буду далеко. «Коли-небудь по-дружньому подумаєш про мене». «Так», – каже Вікторія, – «але ти повернешся?» «Бог знає». «Ні, я ніколи не повернуся». «Ідуть додому». Йоганес мало не плаче. «Прощавай», – говорить Вікторія. «Ні, я проведу тебе ще трохи». Те, що вона безсердечно, може з ним попрощатися. Чим скоріше, тим краще засмучує його. В його зраненому серці вирує гнів. Він миттю зупиняється і говорить зі справжнім обуренням. Одне я тобі скажу, Вікторія, ти не знайдеш нікого, хто так гарно ставився б до тебе, як я. Ось що я хотів тобі сказати. Але ж от он також гарно ставиться до мене, відповіла вона. Ну й бери його собі. Вони йдуть декілька кроків мовчки. Мені буде чудово у велетня. Не бійся, ти ще не знаєш, що я дістану в нагороду. Ні, що ж ти дістанеш? Півцарства, ось що. Невже? Іще принцесу. Вікторія зупиняється. Це брехня, так? Ні, він сам так казав. Пауза. Вікторія говорить, дивлячись удалечінь. А яка вона на вигляд? О, Боже, вона краща за всіх людей на землі. Це всі знають. Вікторія переможена. Ти хочеш, щоб вона тобі дісталася? Запитує вона. Так? Відповідає він. Так воно й буде. Але оскільки Вікторія справді зворушена, він додає. Та може статися, що я ще повернусь коли-небудь. Зроблю прогулянку по землі. «Не бери її тоді з собою», – просить вона. «Навіщо тобі її брати?» «Нехай і так. Я можу прийти сам. Обіцяй мені». «Добре». «Це тобі можу пообіцяти». «Але яке тобі зрештою до того діло? Не можу уявити собі, що це тебе турбує». «Ти не повинен так говорити, чуєш?» – відповідає Вікторія. «Я переконана, що їй ти не сподобаєшся так, як мені». Солодкий чар тремтить у його юнім серці. Він готовий крізь землю провалитися від радості й ніжності, викликаної її словами. Не смів глянути на неї, дивився у бік. Відтак, підняв із землі гілку, очистив з неї кору і вдарив себе нею по руці. Врешті, від ніяковості почав свистіти. «Ну, мені треба йти додому», говорить він. «Прощавай», відповідає вона, і подає йому руку.